«Ну-ну», – зітхнув він, втираючи піць чола, – «на Байкалі. Там, кажуть, я там пошукаю». Він ураз замовк, різко відштовхнув Галю назад, погляд його прикипів до труби, що покрилася білим шаром Інею. Ворухнулися засувки, Андрій закричав, «Геть від бурової!». Бурильники Марко-Анвар стояли на місцях, мов, у копані. «Геть, кому я кажу! Геть, за горб!» – ще раз крикнув Андрій. Він кинувся до крайньої засувки, наліг на неї, щоб закрутити. Галя відступила назад, вона бачила, як від внутрішнього тиску труби скручувалися, немов вужівки. Коли вже всі стояли на горбі, готові збігти вниз, Галя, приклавши долоні до уст, крикнула. «Андрію!» Він кидався від засувки до засувки, потім випростався і гукнув. «Усе гаразд!» і тут пролунав вибух. «Є лише мить, засліпляюча мить», – прошепотіла Галя, піднімаючись сходами до своєї квартири. «Чому вона знову обізвалася, ця пісня? Тільки не з розпачем, а з надією, радістю». Чи треба себе за це осуджувати? «Татко Стефурак має для мене якісь новини?» – спитала, зачинивши за собою двері. «Такий дивний вигляд у нашого любого, маєстро!» – вона поцілувала старого в щоку. «До тебе гості, Галю!» – Стефурак показав рукою на її кімнату. «Нестор?» «Ні, не він. Я не знаю цього чоловіка» але він попросив дозволу почекати тебе. «Цікаво», – проказала Галя, і Рвучко подалася до дверей своєї кімнати. Перші ходи в новій партії шахів Марко чекав на Галю довго, більше години. Боявся вийти, щоб не розминутись, бо знав – у вже не зайде. Він дивився на фотографію Андрія на стіні, і з докором сумління згадував розмову з Анваром, коли поїзд долав останні кілометри свого шляху. «Оригінальний тип, і, напевно, із світу Богеми», кивнув Анвар головою у бік Нестора, що стояв на колійному насипі і провадив ривольний діалог з провідницею. Поїзд рушив, Анвар помахав незнайомцеві рукою. Марков сміхнувся, Йому згадалося, як не терпів Андрій отого, на його думку, словесного сміття. Тип, кайф, предок, хіпіш і так далі. Та й справді, поганий то жаргон, проте, як не дивно, він, утративши свій первісний плоский зміст, служить молодим людям бронею проти пишномовності, патетичності. Примітивна це броня – Проте Марков вважав, що витрачати порог для боротьби з нею не варто, хоч би тому, що не завжди вона свідчить про духовну пустоту людини. Адже нерідко та порожнеча ховається під блискучою словесною оболонкою. Андрій же воював. Одержимий у пошуках, він взагалі не визнаєвав нічого, що не вкладалося у систему його поглядів на речі. Маркові перед самим собою стало ніяково що ні з того, ні з сього нав'язалась йому неприязна думка про Андрія, якого ось кількі вже років товариші згадують з глибокою шанобою. Проте ця думка, уже з'явившись, помножувалась, мов бацила, будила в душі Марка дратівливе почуття протесту проти огульного обожнювання Андрія. Бо ж скільки мав він вад, як і кожна людина. Не треба «Це через Галю ти?» «Неправда, я йому ніколи не заздрив, але ж боліло. Ну і що? Я завжди його поважав, любив, але егоцентричності Андрієвої не терпів ніколи. Не треба про мертвих». «Про мертвих або добре, або нічого», – підсвідомо сказав у голос Марко. Анвар перевів на нього здивований погляд. «Про яких мертвих? І взагалі, що це ти?» «Про всіх», – знітився Марко, – «це правило, яке придумали римляни, досить таки шкідливе. Я задивіз про живих і про мертвих правду». «Дивний поворот розмови, а втім, я давно бачив, що ти недолюблював його». Що значить недолюблював, любив? Любити людину – це перш за все знати її. А я знав Андрія, знав його чистоту, аж до поританства, працьовитість, аж до одержимості, добропорядність, аж до ортодоксальності. І любив його не за поританство і ортодоксальність, за одержимість, а не любив за холодність, Егоцентризм. Чому я не можу про це сказати нині? Адже говорив йому вічі, Андрієві хотілося, щоб усі були такі, як він. Уставлені до людей – стримані, у коханні – розсудливі, в оцінці мистецтва – тільки інтелектуальні, у пізнанні – тільки об'єктивні, бо навіть у пошуках нафти він не визнавав нікого і нічого. Він тебе дратує і сьогодні, хоч його немає уже сім літ. Ти зовсім сучасна людина, Анваре, а все-таки твоє домашнє виховання дає себе знати в ряди годи. У тебе застережне схиляння перед пророками і аксакалами, словом, перед авторитетами. А я на всіх і на все хочу дивитися відкритими очима, мати свій власний погляд, Ну що в тому поганого, коли я признаюся, що мені крейцерова соната відгонить святинництвом, а в повісті «Борислав сміється», а вбачаю наслідування Жерміна Лізоля. Хіба через те я менше поважаю Толстого і Франка, ніж ті, котрим подобаються ці твори? То чому я не маю права згадати про Андрієві вади, хоч він для нас з тобою великий? Який неофіт, який лівак, розгніваний молодий чоловік. А може комусь оце твоє лівацтво теж не подобається? Може комусь воно здається звичайним собі піжонством? Уже сердився Анвар. І нехай. Я нікого не примушую думати так, як думаю я. Так ні. Футбол – видовище для язичників, бокс – мордобій, телевізія – Ерзац мистецтва, колекціонування примхане роб, сучасні танці дикунство. А всі мовчали, потакували, щоб не розсердити його, проте бугі-вугі танцювали, аж курилося, квитки на футбол замовляли місяць наперед, колекціонували навіть пляшки, а від телевізорів не відходили.